Glad sommar, alla Beardsoup-lyssnare. Jag heter Thomas och jag sänder live från en vedbod ute i... Nej, det är inte live förresten, men jag sänder från en vedbod. Jag är ute på landet och har sommarlov. Och det har Anton också. Han har faktiskt köpt ett hus. Inte ett hus som jag är inne i just nu, för jag är inne i vedbod. Men vänta ett tag. Vänta, jag får ta det där. Ja, men som sagt, vi har tagit lite sommarlov, men för den sakens skull så måste vi ju faktiskt redovisa eh, sommarkrysset. Måste ju få de rätta svaren. Tack för alla som var med och tittade på sommarkrysset och eh, har skickat in svar. Nu ska vi se här. Ja. Och efter den lilla gingen så vet vi att det är dags att rätta. Ta fram era skrynkliga brickor och kolla vad som är rätt svar. Ja, vi drar igenom det här lite snabbt bara. Det var ju nummer ett. Då sökte vi efter Ralf Resnor är efternamnet. Alltså, förnamnet är ju Ralf på Gyllenhammar. Och efternamnet är ju Trent Resnor. Så det är Resnor som ska in där på Lodrätt 1 i slutet. Ja, Ralf ska vara i början. Förstår ni det där? Det är en liten prick där emellan som... Ja, vi kör vidare. Sen så körde vi en rocklåt- och översätter man rock till svenska- ja, då blir det ju sten. Så då är det alltså sten som ska in på Lodret 2. Ja, vi hörde en härlig melodi- från Antons barndom. Och det var kanske lite gaser och så- i farten där eftersom man lät- på det där viset. Så då är det alltså ärtshoppa- som ska in- på vågret 3. Löksoppa går bra också. Sen lodrätt 4. Vi hörde någon som skickade meddelanden till en tjej som han var lite för i. men han vågade inte riktigt uttrycka sina känslor så han skickade bara den här emojin med en aubergine. Och då är det alltså mässar som ska in på lodrätt 5. Vi hörde en upppitchad version av en av våra sämre låtar där vi försöker härma per Gessle. Ja, det är lätt som smurfar och folk har försökt få in smurfar här men, och smurfer, men det går, det går inte. För det är nämligen gnomer som ska in på Vågrätt 5. Lodrätt 6. Vi hörde ett skandinaviskt indieband som ja det var inte de vi hörde utan vi försöker ju härma dem. Det var från avsnitt 3 och det är också tre bokstäver som vi söker här på lodrätt 6. Det är alltså dansk som ska in på nej, de är från Danmark men och det dansk jävlar är ju många. Vänt, nu ska vi se här. M E W ska in där. Mu ska in på lodrätt 6. Sätt med lilla kaninen den är liten vit och blank och fin jag den. Lodret 7 vi hörde också en låt ifrån Antons ungdom och det handlade om en liten kanin som han letade efter så det är alltså leta som ska in på lodret 7 Och sen skulle vi leka E-språket och ta alla vokaler i det här ordet och byta ut till bokstaven E. Det är alltså han som har skrivit tv-serien Macken och han heter ju Eriksson. Men då ska det alltså vara Eriksen som ska in på vågrätt åtta. Varför är allting så kryptiskt och konstigt? Ja det är ju för att jag använder brickorna från förra året men med nya frågor. Fattar ni hur svårt det har varit för mig? Jag har ju fått tänka ut först förra året så tänkte jag ut hur det skulle vara. Och sen fick ju inte det sändas för det var liksom Paul McCartneys musik med och sådär. Så då har jag ju bytt ut till våra egna och då blir det ju till exempel att gnomer istället för smörfar det är jättesvårt. Jag är ett eget sommarkry. Ja och så var det vågrätt nio. Sista frågan. Anton pratade om sin bror och jag hade gjort en liten låt om en robot som sjunger om sin bror. Så det är inga konstigheter, det är bror som ska in på vågrätt nio. Och den där sista, den tog ni faktiskt, flesta utav er. Mycket bra jobbat, men det är ingen som har tagit det hemliga ordet. Det är alltså de blå rutorna i sommarkrysset. Man kastar om alla de blå och lägger till bokstaven N. Då får man ett mycket konstigt ord som, som jag glömt just nu. Nu måste jag kolla upp vad det var. Poesi? Någonting. Fan också. Skäggpoesi? Nej, vad fan var det för någonting? P, p n o e m a -t. Anemon. Anemonpoet. Kan det bli det? Anemonpoet är det hemliga ordet om man kastar om bokstäverna och lägger till ett N. Ja, det var kul att ni var med i det här sommarkrysset. Och det är också skönt att ta över. Ja, men apropå att vara över. Beardshop Records är inte över, men vi har sommarlov. Men ifall ni vill höra mer utav oss, då ska ni ju gå in på Patreon. Alltså www.patreon.com-beardshoop. Och där finns det fler avsnitt. Och vi kommer att lägga ut fler också i sommar- um, om vi åtminstone får en liten patron till. Annars så sitter vi och håller på de här grejerna. <laughs> Nej, vi skickar nog ut till, till i vilket fall som helst. Men det skulle vara roligt att få en liten patron till. Eh, det är alltså på www.patreon.com Ja, eh, inga konstigheter med det. Utan jag önskar bara er en glad sommar. Och spelar ut mig själv med en trevlig melodi. Från, ja det har jag inte bestämt riktigt än. Det kanske är från Antons sommarprat. Ja, ha det bra hörni. Vi syns på Patreon. Nu ska jag gå i det långa gräset och lukta på blommorna och lyssna på fåglarna. Ja visst ja, jag glömde ju säga vem som vann sommarkrysset. Det var... Ingen! Det var ingen som lyckades lösa det. I, åtminstone inte alla frågor. Ehm... Uh men hur ska vi? Ja, Tessan Gardell kanske lyckades göra det Men hon skickade ju aldrig in sina svar Så det kan vi ju inte godkänna Den som kom närmast var Emil Norberg Han var den enda som tog gnomer Så det var ju, det var ju starkt jobbat Bra jobbat du får Du får vad du vill av Anton Ja men då så Då var vi färdiga för idag Vill vi vet größer,